Suflet petrecut. Scăzută zării blândă e țara minerală. Inel și munte iarbă de abur înzeuat, au filirii numai această foarte pală făcie pe ghicirea albastrului oat. Mințiri, lumini, scăpată doar sfânta ca o maică ars doliul ei cu fruntea călcată de pot Scăldând la dublul soare apos, de la drăgaică rotundul scund în palmă, duc simplu un chip de nap.